Так, що стало страшно подивитись йому в очі. Вона аж заплющилася. Боялася заговорити першою, але мусила. «Вибач, мені було нікуди йти, і я прийшла до тебе першого стрічного. Ти не судитимеш?» Перший стрічний був налаштований слухати її довго. Може, саме через це й мовчав? Осіннє сонце було ще лагідне, а навіть спечне, і жінка відчула на собі тепло від його грудей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 що він незадоволений її жалобною блузою і чорними панчохами в таку спекоту. Та врешті й йому надокучила круглорічна темрява мундира і взагалі не перервне бабське рюмсення отут в його цитаделі. Він звик віддавати честь і приймати її від інших, а не вислуховувати зашмаркані схлипи своїх і чужих доньок, дружин чи коханок. «Честь?» «Віддавати честь?» – вона відсахнулася від зірок на його погонах, як від шуми. «А я тобі віддаю що? Ганьбу? Неславу?» «О ні, усе, що може віддати зухвала жінка чоловікові, то лише свою честь. А щастя приходить по тому. Ти не віриш мені?» І знову в його похмурому погляді прочитала несхвалення. Він мовчав. Завтра я прийду у чомусь веселішому, і все ж не дивися на мене так осудливо, бо, може, до тебе ніхто й не приходить з такою відкритістю, як я. Але з тебе, напевно, ще не вивітрився солдафонський дух. Через те ти не є лояльним до мого болю. Однак у тебе тут доволі часу, щоб пошкодувати ще колись за мною, а чи за кимось справді ближчим». Тут ти маєш занадто багато часу, мій полковнику. А раз, і ці рукавички скинуті, чи панчохи, і закинуті, може, і назовсім. І немає страху. Але вона не запам'ятала кольору його очей. Чи вони були безколірні від похмурості. Як добре, що вона більше не знається з пристрастю, а знається тепер лише з цікавістю, а саме її неутоленністю і безміром. Жінка знову ставала перед величезним дзеркалом, розгладжувала нерівності на обличчі зморшки на сукні, і з букетиком невиразних квітів брила туди. Не було так багато і різних чоловіків, і будь-котрий з них міг стати її. На цей раз вона придивлялася довго і без поспіху. О, та у цьому любому тепер її царстві поруч з чоловіками сусідили й жінки, але не так густо, і жодна з них не могла бути їй суперницею. Бо хіба можуть конкурувати з нею нарешті вільної від пристрастей, як оббілована звірена від шкіри, оці чомусь усміхнені на всі тридцять два, усі чомусь молоді чи відмолоджені, з декольтованими грудьми і непристойно пишними зачісками. Чи спроможний збити когось з глузду їхній недречний сміх саме тут, коли тут володарюють лише поважні й мудрі, майже забронзовілі у своїй мудрості й величі. Вона думає, що тут не місце для декольте, але усміхненим жінкам видніше. Жінка поправила зів'ялу троянду у волосі і наблизилася до того, чий погляд сьогодні підбадьорював її. Він 1956 року народження, про це можна було не перепитувати, і так видно було, був актором і вічною дитиною, через те у нього на плечі сиділа зграя метеликів з тріпотливими крильцями, і плелася густа павутина на чолі. «Ти справді не глузуєш?» – всілася, коли нього близько, мало не на коліна. «Певно, що ні, ти ж містифікатор».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 Бачиш, прихиляю до тебе голову і вже не боюся ані тебе, ані твоєї холодної, як у справжнього покійника, усмішки. Ти ж актор. Ми зналися й раніше. Отже, моя зухвалість неспроможна перелякати тебе. Ти на кону. Метелики також на кону. А коном їй служить твоє потемніле плече. І чому у тутешніх чоловіків потемнілі плечі і жодного білого чи ти смієшся з мене чи входиш у роль? Якщо так, то зіграй мені забуту пристрасть. Ти ж розумієш, про що я. А я потім розсиплю трояндові пелюстки і свого волосся тобі на коліна. Вони у тебе теплі і також у метеликах. Лиш ло чомусь у павутинні. Ти до нього давно не притулявся? Чи ти мене й не слухаєш і не чуєш? Ось тобі скромні квіти до підніжжя твоєї величі, акторе власної долі. А я йду, аж поки знову мене не покличеш, щоб пошаткувати, як на шатківниці. Уже дорогою додому, у людному тролейбусі, жінка вхопилася за голову. Боже, але якого кольору очі має цей неперевершений актор, що слухав її, не перебиваючи, і не рятуючи другорядними репліками, як своїх колишніх партнерок по сцені. О, акторство – велика штука, але чому і в нього безколірні очі? Навіщо їй тепер, так, як було раніше, зоднаковіло і безбарвно?